Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Peace and love. Den framgångsrika Bålängefestivalen hyllades av det svenska politiskt korrekta etablissemanget för att man arbetade med politisk påverkan av ungdomar. Men verkligheten han ifatt, den överdrivet politiserade festivalen som efter både våldtäkter och misshandelsfall till slut gick i konkurs 2013. Åh så ser det ut. Den före detta mycket rika Bålänge kommun som sjunkit drastiskt i skattekraft sen 1995 har idag en svag ekonomi. Vi ringer till Bålänge kommun och får prata med Åsa Segerström. Vi frågar hur mycket skattebetalarna förlorade på konkursen av Pisen Lav. Mm. Hur mycket förlorade kommunen då? Ja, tror 4,4 miljoner tror det var då. 2014 har man nybildat festivalen som en ideell stiftelse och ska köra ännu en upplaga av Peace and Love. Fred och kärlek. Festivalen säger sig stå för mångfald, gemenskap, tolerans. Vackra ord som imponerar på politiker och journalister. Men så plötsligt passerade de en anständighetsgräns när de bjöd in sig bestacks festivalens största sponsor Dalarnas tidningar drog sig då ur samarbetet. Trots detta valde man att ha kvar Sebel Stacks och hans rappgrupp Kartellen. No ja! "Just keep me specks and see that du tycker att jag springer och reställer." Citat: Jimmy Åkesson's mamma, F I T T A, vill tortera han i tre dygn med avbitar tång, locktång och blåslampa för att stoppa blödningarna med. Jag vill döda bögen. Det här är ett exempel på ett vidrigt uttalande som Seb mest har gjort. Sebbestaxer är även tidigare dömd för ett antal grova brott däribland rån. Hur kan man anse att en sån artist sprider mångfald, gemenskap och tolerans? Eller hur kan man hävda att det går att ha en freds- och kärleksfestival när artisterna sprider såna här budskap? Vi frågar hur bålänge trots förra årets konkurrens försyngring av 2,4 miljoner kan gå in med 400 000 nya kronor av kommunens skattemedel. De måste väl ställt några krav på festivalen. Åsa igen. Ja, de ska genomföra ett specifen av world forum eller tema musik opinionstitel för att det ska sammanlägga i stort sett. Okay. Men men rimmer inte det... Skulle inte kommunen ha några åsikter om kartellen då? För det rimmar väl ganska illa med både peace and love bättre samhälle Alltså han är ju, har ju gått ut och mordhotat då Jimmy Åkesson och är dömd för det Och sen har han då Vi visat aldrig... upp en bild där han är där Jimmy Åkesson är mördad Han har Vi det samarbetet aldrig, med oss Vi har aldrig äh, lagt några liksom spektrar äh, äh, och lagt några värderingar i vad alla du tänker till så vi har en vi har varit i presentationen sådär. Men vad var det då för mening med att göra ett långt dokument där det står att det det ska genomföras på ett visst sätt om ni inte lägger några värderingar i hur de genomförde det låter ju konstigt. Ja, det är så vi har sett på det. Vi har gjort ett dokument där det står att vi syns som, som är som handlar om att de ska leverera ett arrangemang med musik och nostalgi på annat sätt så har vi inte lust att se vad de må bokstavister. Men men det är ju rätt eller fel men så är det. rätt eller fel men så är det. Till slut frågar vi Åsa Segerström om hon verkligen tycker att det låter vettigt att man missbrukar orden fred och kärlek så grovt för att sen uttrycka hat mot ett demokratiskt valparti och ta in en artist som i uppdrag granskning hyllade våldsgrupper som vill avskaffa demokratin i den här i den här rollen som nu ringer mig nu så är jag en kriminalsenator som inte har någon personlig åsikt i sig. Segerström kan kanske jämföras med de berömda läge i vakterna i Nürnbergrättgången. Precis som de har hon ingen personlig åsikt om vilka som hotar demokratin. Hon bara hänvisar uppåt i hierarkin. Du lyssnar på Granskning Sverige. Vilka är det då som stiftelsen, som idag kallar sig Peace and Love World Forum, samarbetar med? Läser man på hemsidan står det att man har nära huvudsamarbete med tidskriften Expo. Expo som startades av trotskistkommunisten Stig Larsson och den tungt kriminelle vänsterextremisten Tobias Hubinett. I Expo styrelse sitter förutom Mona Sahlin även före detta maoisten och arvegodsmiljonären Robert Aschberg vars farfar tvättade kommunistiskt stulet guld. Denne Robert Aschberg som samtidigt sitter som ordförande för researchgruppen före detta AFA dokumentationsbolag Picastus. Det finns alltså med största sannolikhet en direkt koppling mellan vålds-kriminella AFA och Expo. Gänskning Sveriges medhjälpare Pern Nordin ringer till Expo för att fråga varför de befinner sig i öppet vålds-hyllande sammanhang. Eh och när det gäller vilka artister de bokar in så har vi inga direkta åsikter om huruvida det är lämpligt eller inte att ha med kartellen eh jag menar någon av konstnärliga friheten. Personligen så har jag ingen större smak på personer som mårdotar andra. Mm. Men jag kan inte se att det är ett tillräckligt stort problem att de är med för att vi ska boka av våran del av det vi gör. Och jag kan inte heller se att det ska vara eh betraktas som att vi stödjer eller ställer oss bakom all ping som sägs i alla låttexter av alla band som finns på Expo vill här hålla en putsad fasad. De vill att man ska hålla isär Expo och Sebestacks mordhot. Expo vill alltså fritt kunna använda Guilt by Association på ett slentrianmässigt sätt mot Sverigedemokrater. När de själva har uppenbara kopplingar i vänsterextrema sammanhang förnekar de kategoriskt alla samband. Till slut rämnad och expos putsade fasad. Och sen så tycker jag eller jag tror att de försöker att det är skinnad på en liten högre extrem eller väldigt så att säga politiskt laddad manifestation eller samling och en stor festival i liksom som har lockat alla typer av människor och som i första hand inte har ett utpräglat politiskt budskap utan snarare en bredare tilltal jag tror att de flesta ser att det är en viss skillnad mellan dem. Den kända anledningen till att SD-demonstrationer ofta är små och politiskt laddade är just att våldsfr vänstern inte respekterar demokratiska rättigheter som mötesfrihet och yttrandefrihet. Granskning i Sverige har tidigare visat hur exportheta kopplingar till anarkistiska –och kommunistiska våldsgrupperingar. Själva hävdar de att man bara granskar så kallade högerextrema rörelser. Den skrämmande nutidshistorien i våra grannländer– –före detta Sovjet, Östtyskland och Jugoslavien– –visar dock vad kommunister som säger sig syssla med oskyldig granskning menar. Historien har gång på gång visat hur kommunister i ett visst läge när landet befinner sig i kris, revolution, inbördeskrig eller i början eller slutet av krig använde sig av dödslistor på politiska motståndare. Mer Expos tydliga kopplingar till AFA och kommunism kombinerat med ett Sebestax avslöjat vad vänstern drömmer om att göra med Mimi Åkesson. Känner många Sverigedemokrater obehag inför dessa pressumtiva dödslistor. Det lyssnar på Granskning Sverige. Mm, mm, mm. Enligt fria tider så ringer ex på upp och skrämmer deras annonsörer genom ofta påhittade och långsökta paralleller till nazism att sponsra en demokrativänlig blogg kan knappast vara något kontroversiellt. Att däremot sponsra en festival vars tätaste samarbetspartner skriver upp Sverigedemokrater på dödslistor och vars favoritartist kartellen berättar vad han vill göra när han får tag i dessa listor måste ses som ytterst kontroversiellt. Var till exempel detta som fick Dalarnas tidningar att dras djurfestivalen. På Pisen Loves hemsida står det ett antal samarbetspartners. Vi ringer Quality Hotel och frågar om de verkligen vill förknippas med den här typen av verksamhet. För att vi tur ut eh, lokaler till på affärsmässig grund till eh alla parter borde inte kriminella kretsar. Ja men det här är ju kriminella kretsar. Kartellen är ju dömd för vapenbrott. Jo men det det kan häleri. inte bitas spänning till i detta fastmäsigt förhållande. Qualitis VD, Sonesson försvarar initialt att de hyr ut till Pisan Love, men vill sen inte tänas vid att de är samarbetspartner. Det visar sig att festivalen använt sig av Qualitis logga på sin hemsida utan att få ett godkännande från hotellet. Ja men det måste väl vara så att kollektiv inte vill sammanblandas med kriminell verksamhet. Jag menar det är väl klart att det inte det vinge som vill göra det. Nej. Nej. Då varför? Det är väl enkelt. Det är ju inte är inget motsegelstunt. Men då borde ni väl i alla fall säga till prisen lavat att de tar bort er som samarbetspartner. Precis det det det handlar om i det här läget det är det sys det puden tjäna det kan vi begära utav dem att ta bort oss som samarbetspartner i det här det kan vi göra Pisenlove har allt så på sin hemsida olovligen listat företag som ska se ut som legitima sponsorer mm. ja, men. men hela historien tar en ny oväntad vändning När vi ringer nästa företag som står uppställt under samarbetspartners. Men nog pratat med rätt människan nu. Vänta, är inte ni samarbetspartner till Precision Lab? Nej, alltså det var ju meningen att ni skulle vara det i år eh alltså vårt företag, mitt företag Halt och vi skulle vara en leverantör eh att hyra ut paket och sånt som behövs för att bygga ett område. Det gör ju vi på många olika evenemang runt omkring i Sverige men jag ska vi inte göra längre. De har ju dragit tillbaka området och såna här saker så jag ska inte leverera någonting i år. Aha, så vad då håller festivalen på att bli inställd? Nej, men jag sa just för att material som jag har som vi skulle raffa och så där. Vi är en av leverantörer typ kunde olika leverantörer som levererar allt från en elkabel till en paketbit till en stenbit eller vad det nu må vara. Eh, de sakerna som jag hade och säger att att kunna leverera till den festivalen det ska de inte ha eller de ska inte ha grejer från mig i alla fall. Vi frågar Janne varför de står uppställda som samarbetspartner på Pisanslaves hemsida om de inte ska leverera några saker. Ja, vi var vi var tilltänkta leverantör eh och de leverantörer som var eh från början tilltänkt att få vara med och levererade också partners till den för att vi skulle ge ett rampris. Men men sen så, så att, det, att ni står kvar det är alltså ren det är en bluff då. Ja, jag har inte att kolla på hemsidan. Jag har ingen aning. Vi ringer till Pisen Love för att fråga om hur de tänker när de bara sätter upp företag på sin hemsida utan att fråga i ena fallet. –och helt utan att ha någon affärskontakt i det andra. Vi försöker nå Tina Olsson som är ansvarig för festivalen. Hej, då kommer till Tina Olsson på Trafikverket. Just nu kan jag inte ta ditt samtal och lämna ett meddelande så ringer jag upp så snart jag kan. Trots upprepade försök ringer aldrig Tina Olsson tillbaka. Det hela blir mer och mer märkligt– vi ringer Dalarnas tidningar för att fråga om de lyckats komma i kontakt med denna kontroversiella festival. Nej, det är väldigt svårt kan jag intyga. <laughs> jag, de är inte så lätta att nå kan jag säga. Okay. Dalarnas tidningar har uppmärksammat att festivalen –innan historien med Sebe Stax bara hade sålt 150 biljetter. Kanske är det så att Peace Love sitter i en prekär situation. Kanske är det så att ytterligare 400 000 kronor av den redan ansträngda Borlinge kommuns pengar– –kommer försvinna i ett svart hål. Vad vi vet är att Peace Love tappat sin trovärdighet som freds- och kärleksfestival– vi vet att de har missbrukat lokala företagers namn för att få legitimitet och att de understödda av kommunen samarbetat och hyllat människor med kopplingar till extrema våldsgrupper och kommunism. Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig Maria Johansson. Oh, oh, oh, oh.